Пісня тринадцята Бій біля кораблів. Зевс, допустивши троян, і Гектора близько до суден, там же і злигоднів їм і труднощів безперестанних дав їм зазнати, а сам повертає ясні свої очі у далину. Споглядаючи землі фракіян комонних, Місян кулачних бійців, Гіпемолгів, які з-під кобили п'ють молоко, Ще й абіян людей справедливістю славних. Трою ж уже помічать перестали ясні його очі. Не сподівався, бо серцем, Своїм, щоб хтось із безсмертних Вийшов троянам іще допомогу подать Чи данаєм. Та не сліпий спостерігач, Могутній землі потрясатель, З подивом він на війну поглядав І на січу криваву Із верховини найвищої лісом укритого сама. В горах фракійських, виднілась відтіль перед ним уся іда, видно й прямове місто, було і човни всі Ахейські. Вийшовши з моря, сидів він, там повен жалю до Ахеїв, що їх тіснили трояни, і гнівився дуже на зевса. Раптом устав і пішов. Із скелястої він верховини, кроком швидким, І ліси, навкруги, і високі гори, Під Посейдона важкою ходою усі затремтіли. Тричі ступив він, і з кроком четвертим, Мити досягнувши, в егі ввійшов, де в глибинах Затоки стояла славетна, золота вся, осяйна, Його вічно нетлінна оселя. В дім увійшовши запріг, в колісницю він міднокопитих, Коней своїх бистролетних, що гриви у них золотії, В золото й сам одягнув своє тіло, Майстерно обшитий золотом взяв свій батіг, і ставши в ясну колісницю, коней по хвилях погнав. І заграли морські страхіття, виплили з лігвищу сюди, свого владаря упізнавши. Радісно хвилі під ним розступились, а коні так швидко мчали по морю, що мідної осій вода не кропила». До кораблів, до Ахейських, у чувал понесли його коні. Є у глибокому глибі морському печера велика між островами Тенедом та Імбром сувороскелястим. Стримав там коней своїх Посейдон землі потрясатель, випрягши їх з колісниці, божистого дав їм оброку Їстий на бистрій ноги їм пута наклав золотії, Що ні порвать, ні розбити, Щоб, стоячи тут же, на місці, Ждали державця, а сам подався до стану Ахею. Воїш, Троянський навально, Як полум'я буйне, як буря, Гектору вслід при Амідові. Рушили всі з безустанним криком і шумом шаленим У певній надії Ахейській Взять кораблі й до ноги, перебить оборонців хоробрих.